KAPITOLA 49. SPLITITÁ VĚC U Ankera bylo prázdno, jen Sim a Fela seděli u jednoho ze stolů vzadu. Vykračil jsem k ním a sedl si zády ke stěně. No, zeptal se Sim, když jsem klesnul židli, jak to včera šlo? Nešímal jsem si otázky, nechtěl jsem se o tom bavit. Co bylo včera, zajímala se Fela. Strávil den s denou, vysvětlil jsem. sim. Celý den. Pokrčil jsem rameny. Sim trochu schlípl. Nedopadlo to dobře, pravil opatrně. Nějak zvlášť, řekl jsem. Podíval když jsem se k baru, zachytil Lauraden pohled a naznačil, ať mi přinese, co má v hrnci. Stojíš o názor ženy? zeptala se mírně Fela. Mračí o ten tvůj. Simon vyprskl smíchy a Fela se už klíbla. Pomůžu ti i přesto, pravila. Zvěř se tetičce Fele. Tak jsem jí ve stručnosti obeznámil se si situací. Snažil jsem se i pravdivě, ale jádro věci se vzpíralo vysvětlení. Když jsem se pokusil vyjádřit to slovy, zněla zcela pošetile. Tak to je všechno. Řekl jsem po několika minutách klopotného výkladu. Přinejmenším všechno, co o tom dokážu povědět. Máte mě jako nic jiného na světě. Zvedl jsem prstem třísku ze stolu. Nesnáším, když něčemu nerozumím. Laurel mi přinesla teplý chléb a misku bramborové polévky. Ještě něco? zeptala se. Děkuju, to stačí. Smal jsem se na ní a pak jsem si ji ze zezadu, když se vracila k baru. Tak dobře, pravila Fela věcně. Začneme s tvými výhodami. Jsi okouzlující, pohledný a když nám se chováš dokonale dvorně. Sim se zasmál. Neviděla jste, jak se právě koukl na Lauren? Je to největší chlipník na světě. Kouká se po ženách víc, než bych já zvládl se dvěma hlavami a krky, co se utáčejí jako úsovy. To jistě, Připustil jsem. Není dívání jako dívání, vyložila mu Fela. Někteří muže se podívají tak, že to působí špinavě. Nejradši bych se pak šla vykoupat. U jiných je to ale hezké. Ženě to pomáhá poznat, že je krásná bezděčně s jednou čísla vlasy. by to stěží, musí někdo připomínat, poznamenala Simon. Každý potřebuje, aby mu to připomínali, řekla. Ale kvot to dělá jinak, Hrozně vážně. Když se na tebe dívá, poznáš, že se na tebe naprosto soustředí. Zasmáhla se, když jsem se zatvářel rozpočitě. To se mi na tobě líbilo od chvíle, kdy jsme se poprvé setkali. Simonův výraz potemněl, a já se snažil vypadat co nejneškodněji. Ale od té doby, co se zvrátil, je to téměř hmatatelné, pokračovala Fela. Teď, když se na mě díváš, jako by se ti za očima dělo něco zvláštního. Samé sladké ovoce, stíny a světlo lamp. Něco divokého, před čím brchají víly pod fialovým nebem. Vlastně je to strašlivé, líbí se mi to. Když domluvila. Rakce si na židli poposedla a v očích se jí zlomyslně zablesklo. Na Simona toho bylo trochu moc. Odstručil svou židli od stolu a s nesrozumitelným gestem se začal zvedat. Tak, dobře, já jen. Dobře. Ale zlato, Fela mu položila ruku na paži. Pst, tak to není. Nedělej na mě pšt. ohradil se, ale zůstal. Fela ho pohladila po vlasech naší. Nejde o nic, čím čím se musel trápit. Zasmála se, jako by ta myšlenka byla směšná. Připoutal jsi mě pevněji, než myslíš. Ale to neznamená, že bych zavrhovala tu a tam nějakou tu lichotku. Sem se zlostně podmračil. Tak to, abych šla do kláštera? Tele se do hlasu vkradlo lehké podráždění a přineslo sebou náznak modišského přízvuku. Víš přece, jak se cítíš, když si s tebou mohla trochu zaflirtuje. Simon otevřel pusu a zdálo se, že se pokouší zblednout a zčervenat současně. Vela se jeho zmatkem matkem bavila. Malý bohové, sime, co pak se stát slepá? Je to rostomilé a tobě to dělá dobře. Co je na tom špatného? Nastala chvilka mlčení. Nejspíš nic, řekl nakonec Sim. Zlédl a dostřeseně se na mě usmál, pak si odhnul vlasy z očí. Jenom se na mě nikde nekoukej tak, jak to popsala, ano? Jeho úsměv se rozšířil, teď byl zcela upřímný. Nevím, jak bych si s tím poradil. Bez přemýšlení jsem mu úsměv oplatil. jsi mě vždycky dokázal rozesmát. Kromě toho, řekla mu Fela, jsi skvělý takový, jaký jsi. Políbila ho na ucho, jako by tím zpečetila jeho zlepšující se náladu a otočila se ke mně. Na druhé straně bys mi nemohl zaplatit dost, abych se s tebou zapletla. Pravila bezvýrazně. Co tím myslíš? Zeptala jsem se. Co můj zlet? Co to temné fajnské, kdo ví co? Ach, jsi úžasný, ale dívka chce něco víc. Chce muže, který by jí byl oddán. Potřásla jsem hlavou. Nehodlám si na ní vrhat, jako každý muž, kterého kdy potkala. Nesnáší to. Viděla jsem, jak to probíhá. Napadlo tě někdy, že by mohla cítit něco podobného? Zeptala se Fela. Máš určitou pověst, co se týče dám. Měl bych se tady schovat do kláštera? Napodobil jsem, co řekla Simovi, ale vyšlo to ostřeji, než jsem zamýšlel. Zčernalé černalé boží tělo, já ji viděl v náruči tuctu mužských. Najednou ji uráží, když vezmu jinou ženu na nějakou hru? Fela se na mě upřímně zahleděla. Měláš toho víc, nejde jenom o výžďky. Ženy si mezi sebou leco zpovědí. Skvělé. A co říkají? Zeptal jsem se trpce a sklopil zrak k polévce. Že jsi okouzlující, pravila lehce. A zdvořilý. Nemáš šmátravé ruce, což vlastně v některých případech vede ke zklamání. Usmála se. Zvědavě jsem zledl. O koho jde? Fela zaváhala. Meradin, řekla. Ale ode mě to nemáš. Oběda mi neřekla ani dvacet slov, potřásl jsem hlavou. A pak je zklamaná, když ji neosahávám? Myslel jsem, že se jí nalíbím. Jsme daleko od modegu, mínila Fela. Lidi tu nejsou na sex tak choulostiví. Některé ženy si neví rady s mužem, který se nechová troufale. No, tak dobrá, řekl jsem. Co ještě povídají? Nic moc překvapivého, pokračovala. I když možná nejsi na osahávání, není příliš těžké tě dostat. Jsi velkorysí, vtipný a zrasila se a znejistila. Jen dál pobídl jsem ji. Vela vzdychla a dodala. Nepřístupný. Nebyla to ta drtivá rána, jakou jsem očekával. Nepřístupný? Někdy jako by ti šlo jen o večeři, řekla. Nebo společnost, o konverzaci, nebo o někoho, s kým by se mohlo přátelsky pomuchlovat. Ale žena obvykle chce mužena, zamračila se a začala znovu. Když jsme s nějakým mužem, znovu umlkla. Naklonil jsem se dopředu. Prostě pověz, co si myslíš. Pela se odvrátila. Kdybychom byli spolu, čekala bych, že mě opustíš. Ne hned teď. Ne hrubě nebo se záští, ale věděla bych, že k tomu dojde. Nevypadáš jako ten typ, který se s dívkou usadí. Nakonec bys odešel za něčím důležitějším, než jsem já. Výpaly jsem do kusu bramboru v polévce. Nevěděla jsem jistě, co si mám myslet. V tomhle musí být něco víc než oddanost, ozval se sim. Kvot by kvůli té dívce obrátil svět na roby. víš to přece, ne? Fela na mě dlouze pohlédla. Asi ano, řekla Tiše. Když to vidíš ty, pak to jistě pozná i Dana, podatko rozumě Simon. Fela zavrtila hlavou. Já to poznám jenom proto, že se dívám z dostatečné vzdálenosti. Láska je slepá, uhektl se Sim. Tak to je ta tvá rada, zakůlal očima. Prosím tě, Netvrdil jsem, že jsem zamilovaný, myslel jsem se. Nikdy jsem nic takového neřekl. Máte mě a mám jí rád, ale o nic víc nejde. Jak by mohlo, neznám jí dost dobře, abych mohl prohlašovat něco o lásce. Jak bych mohl milovat něco, čemu nerozumím. Chvíli na mě mlčky hleděli. Pak jsem vybuchl svým chlapeckým smíchem, jako bych právě řekl tu nejsměšnější věc, jakou kdy slyšel. Zal felu za ruku a políbil ji přímo na její kamenný prsten s nesčetnými ploškami. Vyhrálas, řekl. Láska je slepá a k tomu napůl hluchá. Nikdy už nebudu pochybovat o tvé moudrosti. Pořád jsem se ještě necítil ve své kůži, tak jsem vyrazil hledat mistra Elodina a nakonec jsem ho našel pod stromem v malé zahradě vedle stájí. Kvaté, nedbale na mě mávlo. Pojď, sedni si. Nohou ke mně postrčil misku. Nabídni si hrozny. Vzal jsem si. Čerstvé ovoce se v tuhle ruční dobu vidělo vzácně a hrozny byly krásné, už skoro přezrálé. Zamyšleně jsem žvíkal, pořád jsem nemohl vypudit z mysli denu. Mistře Elodyne, řekl jsem pomalu. Co by si smyslel o někom, kdo si neustále mění jméno? Cože? Najednou se posadil rovně, oči zdivočelé a vystrašené. Co zprovedl? Jeho reakce mě polekala, pobraně jsem zvedl ruce. Nic, pokračoval jsem. Nejde o mě, ale o dívku, kterou znám. Helodinova tvář popelavěla. O Felu? zeptal se. Ale ne, ne, ta by nikdy nic takového neudělala. Na to je příliš chytrá. Znělo to, jako by se zoufale pokoušelo přesvědčit sám sebe. Nemluvím o fele, ujistil jsem ho. Mluvím o jiné dívce, kterou znám. Kdykoliv ji potkám, zjistím, že si zase dala jiné jméno. Ach, Melodyn se uklidnil. Opřel se zase o strom a tiše se zasmál. Tahle jména pravil se zřetelnou úlevou. Boží kosti, chlapče, myslel jsem, umlkl a potřáso hlavou. Co smyslel? Nic, řekl přezídavě. Takže, co je s tou dívkou? Začal jsem letovat, že jsem se o tom vůbec zmínil. Jen jsem tak přemýšlel, co by řeklo o dívce, která si pořád mění jméno. Kdykoliv se potkáme má jiné. Diana, Dona, Dinae. Předpokládám, že není na útěku? zeptal se s úsnivem. Pro Pronásledovaná. Nevyhýbá se a turskému železnému zákonu. Nic takového? Ne, pokud je mi známo. Mohl jsem se na slabý úsměv. Může to naznačovat, že nemá jasno, kdo vlastně je, řekl. Nebo to ví a nelíbí se jí to. Slédl a zamyšleně si třel Může to znamenat neklid a nespokojenost. Třeba má proměnlivou povahu a podle nálady si přizpůsobuje jí jméno. Nebo si ho mění v naději, že jí to pomůže stát se jinou osobou. To je spousta ničeho, namítl jsem nedůclivě. Jako by stvrdil, že víš, že polévka je buď horká nebo studená. Že jablko je buď sladké nebo kyselé. Zamračil jsem se na něj. Je to prostě složitý způsob, jak vyjádřit, že nevíš nic. Nežádal sně, abych ti řekl, co o takové dívce vím, zdůraznil. Tal se, co bych o ní řekl. Pokročil jsem rameny, už mě to unavovalo. V tichosti jsme pojídali hrozny a dívali se, jak kolem chodí studenti. Znovu jsem zavolal vítr. Uvědomil jsem si, že jsem mu to ještě neřekl. Dole, v Tarbeánu. Rozvasilil se. Opravdu? S očekáváním se ke mně otočil. Povídej, chci všechny podrobnosti. Elodin byl posluchač, jakého by si každý přál. Pozorný a dychtivý. Předložil jsem mu svůj příběh, nevynechal jsem ani pár dramatických ozdob. Na konci jsem měl mnohem lepší náladu. To už je v tomhle období třikrát, pravil Elodin uznale. Hledal se, nalezlo, když si ho potřeboval. A nejen vítr, ale i dech. To je jemná záležitost. Koukl na mě koutkem oka s ostýchavým úsněvem. Jak dlouho asi bude trvat, než si uděláš prsten ze vzduchu? Zvedl jsem hlou levou ruku s roztaženými prsty. Kdo říká, že už ho nenosím? Elodin se otřásl smíchy, ale když jsem nezměnil výraz, přestal se smát. Zvraštil obočí, upřel na mě zkoumavý pohled, střelil očima po mé ruce, pak zpátky k mé tváři. Žertuješ? zeptal se. To je dobrá otázka. Klidně jsem mu pohled oplatil. Žertuju?